Kakalini, izugarri gustatzen zitzaion urriko usaina. Urrian etxe guztian zehar zabaltzen zen usaina. Sagar usainaren aroma. Begiak itxi, eta sagarrak eta sagarrak irudikatzen zituen egan eta egan etxe guztian zehar. Izugarri maitezuten etxeko guztiek dolaria martxan jartzen zuten garaia. Baserri guztiak, dantza eta dantza egiten zuen damba, badan damba, damba ritmoan dolarea zen etxearen hezurdura etxearen sostengua etxeari zentsua ematen ziona bentxa ziteken dolariak hila urte osoa geldirik egiten zuela ilabeteko langintzarako indarrak gordetzen izan ere makineria ura guztia martxan jartzeko piezaz pieza mugimendu mugimendueiak sortzeko indarra behartzen indarra rebezia, Eta erritmoa? Bai, baserri guztiak, dantza eta salto egiten zuen kolpe eta kolpe artean. Eta katzalein onkitu egiten zen, Dolarea zen igartu beitiren dantza taupada. Ederrazen urria, jendetsua, soinu eta zaratez, usain eta aromez betea. Ederrazen, sagarren zartadurako inpean sentitzea. Zarta eta zarta, sagar artean, plasta eta plasta, zipriztinez belaunak bustitzea. Oinen lana, egurraren lana. Oinen lana, egurraren lana. Oinen lana, eta parrastegi jantzuen sagar goitik behera irriztiku erdian hau zabalegoten zen kupelera. Umek, Un ahora eramaten zituzten zukua zupa eta zupa gozatzeko. Beatz potoloa nahi gabe ozkatzeraino sarri. Eta elduek topa eta irri egiten zuten egunaren amaieran ondo egindako lana ospatzeko. Besoankak, nek kaneka eginda eramaten zituzten gauean ohera. Eta hoetik dan badam bai entzunez lo hartzen zuten. Dolareak Ez baitzion gauaren erdian dantza egit jari usten. urria igartu beitin, jendetsua, soinu eta zaratez, usain eta aromez betea.